Hori da, bai berez orain aurten hitz egiten ari gira eguneko e, arogeita marreko e, kasuak sendatzen dira, ez? Baino gu beti diogu, e? gauzaba da, e, minbiziari aurregeitea eta beste da, bizik, ze bizikalitate gelitzen zegun. Orduan guk ba, bueno, ba, ere, bai gure elkartetei da, pentsatzen den elkarte guztetatik ere, gure nahia, preventsioaz gain, pre, en, da gero ere bizikalitatea hobeago obe, izatea, ez. Horregatik, ba beti egiten ditugu batailerrak, adibez informazio emateko, ba, nebakuntza baten ondoren, ba bueno, izaten dute horrelako arazo batzuk. Orduan horri nola aurre egin? Bain, bain, orduan gozi hori, ba bueno, saiatzea pizka bat elkartean egiten